Okej, välkommen till avsnitt 20 av A Bit of Nerdiness. Det här är Niko, tillsammans med Färnan. Ja, visst. Och Adane. Ja, då. Allt bra med er två? Ja, oh. eh, Sen och klaga, synd klaga. Jämna plågor och allt sånt. Ja, precis. Mm. Avsnitt 20 redan. Vi satt ju och pratade om det tidigare, att det har gått väldigt fort nu på slutet känns som... Precis. Mm, det um... rinner iväg, så att säga. Ja, det känns som, som att ska... det var nyss vi började det här. Ja, jag kan ta att nu bara tänkte jag, men avsnitt 20. Det var ju nyss vi sa att det var tvåsiffrigt vid tio där, och nu har vi redan gjort dubbelt så många. Ja, nu är det bara sikta på tre siffror. Ja, precis. Ja, tragedi. På god Alltså kör vi varje vecka så är det ju tre siffror nästa år. Ja, precis. Till nästa sommar. kör på. Mm. Ja. Oh. Mm. Oh, då hoppar vi som vanligt in Vad vi har nördat Fanna du kan ju börja för du har ju börjat spela lite Ja skulle man kunna säga Jag har spelat mycket Batman Arkham mm. Asylum Eftersom Du sa här innan att du ville prata om det så... Ja eller jag har massa, massa Frågetecken och skit Eller inte frågetecken jag okay, tycker saker... om spelet första ja, men Jag tycker det är bra, det är snyggt som mm. fasiken och Bra upplägg på upp Och jag älskar storyn Alltså man, ja. fast, man fastnar ändå in Man vill fortsätta som ja, Bara som idag till exempel innan vi började spela in Så jag ju jobbet vid fyra Kommer hem så tänkte jag ah, men Jag sätter mig och spelar en liten stund innan eh, Sambon kommer hem Sen när hon väl kommer hem här vid pff, Tio i sju eller vad hon nu var Så bara ah, vad har du gjort sen du kom hem då Jag bara spela <laughs> bara, Vad är klockan nu då menar du? Sju Oj det, är liksom bara, det kändes inte riktigt som att jag hade suttit så länge ändå, så att det, man fastnar i den på något vis. Nej, jag vet exakt hur det är, och jag vet att du sa precis att du hade mött Killer Crock här. Ja, precis. precis. Och den delen är den tråkigaste delen tycker jag i spelet. Ja, nu precis, jag var du typ precis, precis klar med det. Och jag måste nog säga att än så länge av de bossar, eller vad man ska kalla det för, som jag har träffat, så är det väl den som är minst fantasifull. Jag, jag kan säga att det blir bra mycket, det var roligt innan, Killer Croc blev en liten neddimpning ja. Men sen nu kommer det bara bli bättre och bättre Ja härligt. det här får man väl i och för sig spoilas sönder, det här är väl rätt gammalt nu va? Ja, Eller? Det... Ah, nej, jag, jag menar säga inte spoiler <laughs> Nej jag tänkte att jag skulle göra det så här rakt av Men, eh, Sen till saker som jag tycker är lite där med det Det är en jävla okay. massa lufttrummor Ja, det är Eller en här mycket. galler man ska rycka loss Det är samma, anime, sanna, samma liksom animation Och samma sak liksom Det är bara gå fram, tryck på A så, så han tar tag i gallret Sen ska du bara masha A För att han ska rycka loss det från väggen Och det tar liksom Så är det fortsatt i alla spel Kan jag säga ja, det, jag, jag kände faktiskt lite för tidigt Att jag tyckte att det var mycket sånt på uh -huh. vänster. Så, så det är väl en av de här grejerna som man irriterar mig lite grann på uh, Och så vet jag, jag har hört på andra ställen om man har lyssnat på andra poddar och sådana saker När man har pratat om just det här spelet att Det här med detective mode också mm. Det är skitsmart och i, faktiskt en rolig grej i, Alltså det är en smart grej att få liksom Jag får kunna utveckla spelet på något vis Men mm. det är ju väldigt sällan jag springer runt utan det Ja, det är lite upp till en själv att in, inte använda den här tiden för att inte förstöra spelet helt. så här. För det blir mycket lättare när man använder detektive mode. Ja, men det här att inte använda detective mode, det är väldigt svårt. För man blir ju alltid så här, oh, men jag ska bara titta runt hörnet. Ja, ja, men jag ska bara exakt. göra det, jag ska bara göra det. Till slut sitter man där med den hela tiden. Ja, och jag kommer på mig själv ibland så här. nej, nu slår jag faktiskt av den här. För att jag vill se hur liksom, bakgrunden ser ut också. Jag brukar ta igång den liksom, snabbt, kolla hur många gubbar det är i rummet, du, du, du, och sen slår jag av den och försöker ta gubbarna utan mm, den mm. där, för det, men det är något de gör bättre sen okay. för sen i framtida spel då har de mm. såna här sonder och sånt som skickar ut, så att så fort du använder Detective Mode så vet de exakt var du är Oh, så då måste Smak. du först ta ut där Men jag tror det introduceras först i City. Så jag tror i det här spelet kommer du inte möta. Okay. Här kan du oh, använda det för mycket. Men sen i framtida spelen, då, mm. liksom, ju längre du kommer in i spelet Så svårare blir gubbarna att möta. Och då okay. börjar de få sådana små grejer att de går runt med sändare och sönder olika. Just för att kunna hitta dig så att du inte använder det hela tiden. Men det är ju super, super smart verkligen. För det, det, det är någonting som jag saknar lite. Grann. Just det där att man måste komma på sig själv att. Slå av det nu Så att du faktiskt får se mm. hur spelet ser ut Inte bara så här blueprint av allting Nej precis Nej nu säger det För det är väldigt smart För då, du får ju typ så här några sekunder Men då ser du också mm. att de, Du ser signalerna Vem som har den här grejen Så antagligen ja, du försöker du ja. ta honom På en gång Oftast är han i mitten av allt ja, ja, Eller så liksom låter du det vara liksom, Använder du det inte Eller mm. bara några mm. sekunder så här bling bling Bara för att se liksom Håller du för länge då säger de då bara helt och Han är här, jag känner, ser liksom på raden Och så pekar de mm, ut mm, var mm. du är sen, en, sen har jag en liten sån detalj till att Han hittar Eller utrustar sig själv Med sakerna han behöver mm. Alltså <clears throat> Jag hade kanske uppskattat Om man hade haft alla grejer från början Men Liksom fått komma på när man behövde dem Ja, oh, like so. oh, precis. Men nu är det liksom så här, om jag kör första bara höftar till med något vi kör första 15% av spelet oh. då är jag plötsligt bara, nej men nu hittar jag min grappling hook och mm. så kör man liksom nästa 15% av spelet, då bara så här. åh oh, nej nu hittar jag en, en ny cool batterang typ, eller alltså och det är verkligen det man behöver i de 15% man spelar liksom framöver så mm. det hade jag, det hade jag nog tyckt varit snyggare och smidigare Om man hade haft allt från början Och så fått använda dem Som man tyckte att man behövde dem Ja precis nej Det är också någonting de all... du inte kommer att komma ifrån I de andra spelen nej. heller riktigt nej. För det är också så här Alltid man får det när De godkänner att du ska ha det Nej så det, ja, men jag förstår Men vad tycker du om Mark Hamills joker ah, okay. då Som är min favoritjoker Ja, men han är ju riktigt bra. Det är ju riktigt, riktigt bra. Och det här är ju ett sånt spel man ska. Alltså, du ska ju slå av allt annat ljud runt omkring. bara ha spelet på. Och så gärna ha så här lite onödigt högt på så att du får höra bakgrundsmusiken. Och höra när han sitter och pratar i alla tv-apparater runt omkring. Och ja, nej, man ska verkligen vara inne i spelet när man spelar. För då, då är det riktigt grymt. Det är fortfarande. Mm. Det, det är ett ruskigt bra spel, även om jag har några såna här små saker som jag. Irriterar mig på eller vad man ska kalla det för. Mm. Äh, det, det är vissa grejer som eh, jag också irriterar mig mer på än vad du har nämnt. Mm, mm. Men eh, tyvärr så kan jag nog inte prata om dem förrän du har spelat ut spelet. För ja. det är vissa grejer som kommer komma som man tycker är Nej, det, det passar inte <laughs> riktigt in. Okej, okay, okej okay. Men jag tror inte du, jag, men jag vet inte, det är vad jag tyckte i alla fall Så vi får se, det ska bli <skratt> intressant att se vad du tycker när du har spelat klart helt enkelt Ja men precis, jag är ju kommit drygt 40-45% nu Så att jag tänkte nog att jag skulle fortsätta att försöka vara klar till nästa vecka förhoppningsvis mm. Så att nej, det, det kommer att bli mycket Batman framöver Mm. Hur går det på ditt jagande av trophies i Rocket League då? Äh, jag vet inte, kanske det heter det har jag lagt ner lite grann nu, faktiskt. <laughs> det, det... Batman tog över. Ja, Batman tog över skulle man kunna säga. Det var, var liksom bara, det var Batman för hela slanten. Mm. Jag har även satt mig ner och tittat igenom de Batman-filmer som finns på Netflix dessutom. Ja, just det. Ja. De tecknade och... Ja, precis. Bland annat eh, Assault on Arkham och eh, Son of Batman. Mm. Och jag tycker faktiskt båda två är riktigt bra. Jag tycker bra. om dem. Ja, de är riktigt bra. de är, mm. de är, de är ja, men Det är min stil på film och min stil av tecknat dessutom också. Så att jag gillar dem riktigt mycket båda två. Jo, jag håller med. Jag tycker också att de är skitbra. Jag rekommenderar också Suicide Squad. Och många av dem här lite vuxna. Det är det, eftersom Batman är lite mer vuxen. Även om det är tecknat så är det ju lite mer vuxen. ja absolut. Jag, har kollat, jag har kollat på några av de här... Eh, vad heter det? Superman och lite sånt där men de sätter sig inte lika bra, de är helt okej okay, men eh, sen, men sen har jag lite problem med Superman att jag tycker inte han är jätterolig överhuvudtaget och sånt där men med Batmans just tycker jag är väldigt bra Mm, mm. Eh, Ingenting mer du har gjort? Eh, nej, det är nog faktiskt det, det är det det jag har gjort faktiskt den här veckan, det har, det har inte funnits mm. mer tid så att säga Nej Danne då, har du gjort något kul? Åh, oh, jag får prata. Oui. Mm. Får... <laughs> <laughs> Nej, alltså Jag har lite just här, just jättemycket i, i spelvärlden. Mm. Uh, mest läst på om, om Fallout 4. Och, uh, mm. följ... Seps är imorgon efter att vi har spelat Precis, in det så jag sitter just nu medan vi sitter och spelar in och kollar på uh, lite early stream- mm. Ja, precis. Embargot släpptes ju idag. Yeah. Så jag gick ut på Youtube och det var smällfullt <laughs> av Fallout 4. Precis. Så jag sitter och kollar lite grann första... De ska spela första typ fyra timmarna. Ja, ja. Och inte gå in på Main Story överhuvudtaget utan göra allting annat. Okej. Okay. Yes. Nice. Så man får se lite grann vad som väntar. Mm. Men annars har det väl blivit lite FIFA, lite... Halo, jag började jag mosade igenom Halo Reach med en kompis bara på skoj och nu har vi börjat på Halo 3 också ja, ja, Börjat kört om lite igen. det var så jävla länge sedan vi körde så vi kände att fan, fan vad kul att bara sitta och dricka dricka öl och spela Halo ja det är riktigt, vi spelade ju du och jag fannan Halo 3 fint så länge sedan mm, och vi är kul mm. förutom just alla snipers mm. Ja. det var ju ett mm. ställe där när man vad är det, man ska bli hämtad av ett skepp eller vad det är och ja, mm. det är snipers mm. på alla tak och vi yep. håller på att bli gristok <laughs> men det är ju ett tag längre fram liksom, så att, Ja, precis. Eh. men det har ni kommit så långt eller? nej vi har inte kommit så långt nej, än på, på trean, vi, vi spelade ut eh, Halo Reach i ja, vad fasen var det, det var det i eh, fredags natt vid typ halv fyra Okay. Då blir vi klara med Halo Reach Och då fortsätter vi med Halo 3 ja. så att, så, Vi hann inte så jävla långt på Halo 3 Vi spelade typ första timmen eller så. Kör ni Legendary eller? Nej vi, han, Det var så länge sedan han spelade Så han vågade inte det, ja, det är Lite skönt att hoppa in och inte bli Slagen på köften på en Precis, gång. så vi tänkte att vi kör igenom Halo 3 Och sen så kan vi köra om det på, på Legendary Ja, precis ja, men, Nice. Ja, precis säga, men det, det ju... det är väl med... Ja, det var ju lite därför vi kanske hade de stora problemen vi hade, Nicko. Att vi körde på Legendary ja. direkt och hade aldrig spelat. Eller det var skitlänge sedan vi spelar båda två. så att, eh, ja, Kan ju ha haft något med det att göra. Att det inte gick så jävla bra. Ja, det gick ju skitbra tills vi kom till det där sniperhålet. Mm, mm. Jag vet liksom precis vilket du menar. Det är drygt ja. när man kör på vanlig normal. Liksom. Ja, precis, ja okay. man tycker, äh, men Nu har jag tagit alla. Jag sticker fram huvudet och kollar två sekunder extra. bara Jag verkligen mm. verkligen vara säker. Nej. Nej, precis. Japp. Yep. hatar ah, ja. det där. När man, när man dör båda två på exakt samma ställe och måste börja om längre bak. Ja, precis. det är sjukt riktigt. Men så är det. Mm. Eh, annars har du varit serietittande och sådär. Kört igenom första, vad blir det då? Sex eller sju avsnitten av Heroes Reborn. Eh. Även börja kolla på vilken säsong det nu är. Jag tror det är tredje säsongen på Once Upon a Time. Ah, ja, eh, Där de tolkar olika sager och grejer. Eh, bland annat eh, Brödna Grimm och eh, mm. Disney och massa massa saker. Så det är en väldigt uh, intressant serie faktiskt, om man vill ha sagor som egentligen är mardrömmar. Ah, ja, ja. Mm. Jag har hört lite om det där men jag har aldrig sett det men jag har hört om, svårt vad var det? under Frozen-hysterin så börjar de prata om att de karaktärerna kommer också dit. Så ja, det, man, det jag ja. blir inte förvånad. Nej, så det är väldigt, de tar från allt, alla håll och kanter helt enkelt. Mm. Ja, ja, precis. Nej men det, det, det, jag har inte gjort så jävla mycket de senaste, de senaste veckan eller två veckorna så att... Nej. Med oss. Jag, jag, jag bara går och typ hoppas på att köpa ny konsol så jag kan börja köpa lite nya spel Ooh. Mm. Jo, för det är mycket gött som har kommit och kommer speciellt ja precis och det är ju lite där jag är också just nu jag sitter ju bara och väntar på att mitt Fallout 4 ska komma det skickades ja. i fredags, det är måndag idag jag fick det inte idag som jag hade egentligen hoppats på mm. men då vet jag att jag har det imorgon i alla fall när det ska släppas man fick ju börja ladda ner igår redan. Mm. Jo, precis. Men det är, då måste man ha köpt det via... Ah, ja, de CD det. kan inte preloada. Det är det, jag har problem. Varje. Jag köpte ju skiva själv. Självklart köpte så, du skiva. Så du, du köpte kunde på, på PC antar jag? Nej, jag köpte Playstation 4. Jag, köpte. Ah, ja, okay. ah. Ah. jag tror inte... Min PC är helt okej, okay, men för säkerhets skull skaffa det på Playstation 4. Ah, för att nej, Det är där jag trivs ändå att spela. Små mm. Men och jag kommer börja köra en liten videoserie för er som vill sitta och kolla på bloggen där jag spelar igenom spelet. Mm. Så varje gång jag sätter mig och spelar i spelet så kommer jag även ha kameran förriktat mot mig själv. Så får vi se hur Ni, kul det för blir. En, en liten facecam. Ja, precis. Mm. Det blir ja, men som att streama fast jag lägger upp det på bloggen. då. Tänkte, jag vet inte hur långa Youtube... Video inte, man ska lägga upp, men jag tänkte väl köra på om det går en timmes av snitt. Liksom. Ja. Men, men, men ska man börja göra så så kanske det är nästan är värt att starta en liten Twitch-kanal. Jo, det blir, men jag måste skaffa en ny vad heter det, skärm till min PC för att allt ska funka bra. Mm, okay. Men planerna finns att jag Jaja. ska skaffa allt, det är bara... Ja, det, det, det, över, över tid över tid precis. Det, mm. det kommer nog komma ja, ja, ja. så jag börjar så här bra. i alla fall så får vi se, blir det hundra timmar ja då blir det hundra avsnitt blir det tre timmar <laughs> och jag läsnare, ja då har ni tre avsnitt vi får se ja, eller spelet buggar ur som också har kunnat mm. hända men som ja. sagt så det kommer, jag väntar nu på det spelet att fyra men ja, vad gör jag nu då uh, läste ju klart Batman Death of the Family nej skitbra bra varen väldigt mörk och eh, lite ja, det var så här lite chockartat ibland, hur de håller på i den där. Mm. Som sagt Joken utan ansikte kommer tillbaka eh, han hade liksom bara spänt fast ansikte på sig själv med dessa flugor och allt för han har ju börjat ruttna under ansiktet och ah. lite sådana där grejer så det är väldigt grafiskt eh, som sagt Death of the Family heter för att Joken ut att döda hela Batmans familj. Och enligt Joken vet han vilka alla Robin, Batwing, Batgirl han, vet, han säger att han vet vilka alla är. Och det är då den här sidogrejen att de blir hysteriska. Batman säger: Nej, han vet inte vilka ni är. Men vilka ska de lita på? Litar de på att Joken talar sanning? Eller listar de på Batman, Bruce Wayne, och säger att nej men han har ingen koll. Och mm. det är så här fram och tillbaka och de liksom slits mot varandra. Så det är en riktigt intressant berättelse. Coolt, ja. jag måste få låna den där jäken av dig. Alltså, ja, den, absolut, det, det ska du göra. Ja, ja den känns riktigt häftig faktiskt. Mm, nej, men skitbra. En av de bättre liksom, numren jag har läst på länge. Så det rekommenderar jag starkt att läsa. Mm. Mm. Så sen har jag fortsatt kolla på Gotham. Första säsongen har väl sett halva ungefär. Eh, fortfarande skitbra jag älskar pingwin äntligen har vi fått en pingvin som är bra för en gångs skull han har ju varit lite hittan och dattan visst han var väl skön i den här eh, vad är det, Batman Returns han är in med i va? Mm -hmm. Eller där. Precis. då visst han var ju skön och sånt. men här, eh, jag gillar han starkt Danny DeVito precis, mm. han gjorde lite jag tycker ändå det är en jävligt skön pingvin. Mm, jo, ja, absolut. Är, men han är skittråkig i tidningen och allt sånt där. Mm, mm, den individen han gjorde är intressant. Men Exakt. jag tycker den här nya, jag, kommer inte av, jag vet kommer inte vad killen heter, men han gör det på ett annat sätt. Men lite mer sliskigt och skönt. Liksom. Han har ingen, inte riktigt <laughs> kontroll på läget. som, han, som han, han själv tror att han har det och sen fuckar allting ur. Och det, är liksom, det handlar nästan mer om Penguin inte än någon annan. Alltså det låter, är nästan, låter nästan som en liten seriösare joker. Eller alltså så här lite blandning. Ja, vad är han heter? Då... Eh, Oswald Cobblepot? Vad fan heter han? Precis. Har man läst mycket om honom så vet man ju att det kommer ju gå ganska bra för mm. Penguin i framtiden. Och det är ju det som är så kul nu att se vilket hälskot han har gått igenom för att komma dit han är. Mm. Så det är riktigt kul att se. Och så väntar jag fortfarande för jag har hört rykten om att Joaken ska nämnas i första säsongen. Man vet inte vem det är men att mm. alltså en grund till Joaken ska och jag sitter fortfarande och väntar. Och så är Ed Nygma som jobbar på polisstationen också stöttsken mm. karaktär. Edward Nygma. Yes. The Riddler. Mm. Mm. Han heter eh. han som spelar pingvinen i, i Gotham förresten. Robin Lord Taylor. Ja, oh, nice. Riktigt mm. skön skådespelare. Ja, precis. Han är, inte, han är inte känd för några jättestora roller innan utan det här är ju hans breakthrough. Mm. Och det är en riktigt bra så det är skitkul. Mm. Han var med i, i The Walking Dead var han med i ett par avsnitt som jag förstår det. Oh, ja. Men ja, ja. innan det så kan jag inte riktigt säga att jag har sett någon av filmerna han har med i. Det det Nej det så. Sen igår såg jag och tjejen Star Wars episode 5 The Empire Strikes Back. Så... Nu är vi på väg i alla fall. Den tycker fortfarande att det är skitbra, så det är jag glad över att hon tycker om Star Wars. Eh, hon sitter lite och skra skrattar åt eh, de här monsterna. Igår såg vi ju när de kom till Hoth, i Ja, just det. Mm. Och det här stora och Luke håller på att slåss. Då satt de mest och garvarade över hur de har gjort allting. Men själv satt man det. nej men, nej men, tsch, tsch jag inte. Jag vill inte ge en är Nu nu jag satt och tänkte vad fan heter det här snömonstret? Mm. Nej alltså det är skitsköna grejer och här så, men det är väldigt mycket frågor hon har och det är, det är sån här mamma, åh oh, men det är så här och så här sen tror jag att jag går lite för djupt i det och sen när hon kommer liksom, ja ah, men hur var det nu och jag? då har jag suttit och dragit igenom lite för mycket <laughs> bakgrundshistoria. Så historien. Ja, så mm. det är väl lite mitt fel att det går lite <laughs> för mycket in i skallen mm. på det. Precis. Och som sagt, sist jag tänkte ta upp är Dying Light har jag spelat. Jag släppte ju idag, kom en i måndag 15 minuter game time där visar upp spelet lite. Det är kul, men nu har jag liksom, nu är det alldeles för mycket tankar på Fallout 4 så nu har jag liksom släppt <laughs> spelet helt. Jag kommer du nog ass. inte ta upp det igen. Det var kul, men mm. åh, nej, det, det fick räcka där. Mm. Jag, jag är rätt av sjuk på alla som faktiskt kan komma att spela det imorgon mm. Mm. Ska bli... nu, nu, uh. nu, nu gäller det bara att tjata sig till en ny konsol här. Ja, vad, blir, vad blir det för uh. konsol då Danne? alltså jag är jättekluven där mm. som ni vet så, så jag, jag ser jättemycket fram No Man's Sky mm. Mm. Mm. Playstation Ja och det ska väl även släppas till PC Ja, det är Ooh. det jag har hört lite, att det kanske bara kommer till Playstation 4. Mm. Jag hörde jag förut att de snackade om PC. Exakt, exakt. Men sen har det varit så mycket tryck från Playstation så att det kanske bara kommer dit. Så vi får ju se ju närmare vi kommer, helt enkelt. Vad var det i juni, sa vi va? Mm. Nästa år. precis, precis. Men man kan ju äh... hoppas att det kommer till PC för det är där jag tror det kommer leva vidare i sådana fall. Mm. Men just nu så, så, så är det fortfarande öppet för mm. Windows. Mm. Så lä mm. Det läser jag innan till här nu så att. Oh, ja. Äh, mm. ja Playstation kanske hostar upp lite mera Cash så att de får behålla det helt för sig själva Sen också Det kanske kommer jag. lite senare Ja men precis Det, det kanske släpps först till Playstation oh, Typ en månad Ja oh, eller, precis eller något sånt. Och sen så släpps till till, till Windows då. Men vad är det som lockar till Xbox One då? Halo det är Halo Fanboy. Oh, oh jag är ju Halo Fanboy, det vet du. <laughs> Så att, alltså jag är fruktansvärt kluven i den frågan, ska jag helt ärligt säga. Mm. Sen har man ju bakåtkompatibilitet kompatibilitet på Xbox One. Och ja, men precis. Det är mycket grejer där som... Precis, det finns många fördelar. Jaha, det ska bli det. Det är det redan. Är det, nu. det är det nu. Är, är det idag eller igår det släpptes? Det är igår, va? Det var igår, ja. Mm. Okay. över hundra titlar släpptes Jaha, mm. smidigt Ja, precis Bland annat så kommer alla Fallout-spelen som har släppts till Xbox bli bakåtkompatibla mm. Jag hörde någonting att vad är det, köper man i början de första veckorna Fallout 4 Mm. så får du Fallout 3 gratis yes. så att du kan tanka ner det på Xbox One. Yes. Med det är så här limited en stund bara, men mm -hmm. det är ett skitbra pris. Ja, eller hur? Ja, så att det, det, det, det är det som lockar ganska mycket just nu. Mm. Också. Som mm en -hmm. <laughs> sån, sån grej. Men, ja, ja, det, det gäller väl att kanske ska få en bättre PC tills eh, någon Man Sky släpps som inte annat. Ja, det är ju mycket så nu, De är, konsolerna är ju så sjukt lika. Mm. Så för mig är det, det beror helt på spelen. Ja, precis, mm. precis. Det var ju därför det blev Playstation för mig mm. Street Fighter 5, bara Playstation mm. Uncharted-serien som jag älskar Uncharted 4, Playstation mm. Så det var därför det blev ganska lätt köp för mig Även om Halo som jag tycker om multiplayer är skitrolig mm. eh, Gears of War-spelet tycker jag är skitroligt Men mm. nej det blev ju Playstation Du får Playstation. komma till mig och spela sen Jag får göra det, ta det där över istället ja, Så är det Ska vi gå in på nyheter? Det gör vi Ja Börja med en nyhet som kommer ganska precis efter att vi hade spelat in förra veckan. Och det är att Activision har köpt King. Skaparna mm. bakom Candy Crush Saga och andra mobilspel. Mm. Och Activision köpte det för 5,9 miljarder dollar. Oj, oh, jävlar. Gånger åtta. Mm. <laughs> svenska precis. Och jag hörde, det, det var några som pratade om det här. Det är väl ungefär om det Disney köpte Marvel och Star Wars för. Mm. Mm. Det tillsammans kom nästan upp till Activisions. Nästan, och betalat för King. Oh. Det är så här. Shit. Äh, jo, men alltså. Den, den marknad, alltså mobilmarknad, mobilspelsmarknaden ska jag säga. Uh. Är ju så sjukt lukrativ just nu. Jo, ja, jo men så är det. Det, det. det blir ju värt det. Mm, mm. Ja, precis. Och liksom Activision och Blizzard liksom. De, de kan få bra bo, bil, mobilspel med det här. Mm. Om de, gör, de kan göra schyssta grejer så jag antar att det är därför de betalar pungar ut mycket för att få de här. Så verkligen kan göra bra spel. Det är mest ja, ja. Så är det. Nästa nyhet jag har är att Epic har avslöjat det nya spelet Paragon. Mm. Eh, Epic Games har avslöjat det första hjälten i spelet som heter Twin Blast. Och flera mm. hjältar kommer att avslöjas de kommande veckorna. Men vi vet inte riktigt vad Paragon är. För de har släppt bara den här trailen som visar den här killen Twin Blast, Men de har inte visat någonting från spelet. <laughs> men, det Nej, men när, det, ett... när det kommer till Epic så de vet ju hur man gör spel. Ja, precis. Så att det kommer att bli intressant om inte annat. Mm, precis. Jag hoppas man får se lite mer gameplay. För det är, mm. det är, det är intressant. Och spelet ska komma till PC tidigt 2016, så det är ju snart där. Precis. Microsoft och Turn 10 Studios meddelar att Forza Motorsport 6 kommer att få bilar från Fallout 4. 4 <laughs> november kom en Ford 100 från 1956. Mm. Och nästa år kommer det som spelar Fallout 4 på Xbox One få den påhittade bilen Chrysler's Rocket 69. Mm. Det är lite skön. grejer. Ja. Oh. Plans vs. Zombies Garden Warfare 2 ska släppas den 25 februari nästa år. Och det här spelet är då utvecklat till PS4, Xbox One och datorer. Mm. Det, det är och också bort... såhär sjukt hur stort det spelet blev. Ja, liksom man tänkte det var ju parodi liksom en Ja, det såg ju sjukt jag har hört väldigt gott om det. Och Jag måste Förskra. ju bara lägga in att bilen som Forza motorsport sex får, Ford f F1, Ford 100 där från 56. Det, det skulle ja. ju bara det skulle ju kunna få mig att köpa. Eller forsa sex. <laughs> det är ju ascool. Det du får är ju grattaxbåt du också. Då? <laughs> ja, det kanske det kanske blir så jobbet mm. nog. <coughs> kanske man vet aldrig. Vi får se vad som händer under nästa år. Mm. Eh, vi fick den första trailen till Warcraft-filmen mm, Episkt, episkt, episkt mm. Har ni båda kollat på den, eller? Jo, då har jag kollat på den Och jag har suttit och dräglat var <laughs> alltså, li Lika taggad som jag till Star Wars Blev jag liksom när jag såg Trailen till Warcraft Jag sa, du blev det? Ja, mm. alltså, det, jag, jag har sett fram emot Warcraft-filmen i ja, då Fyra år Okay. Från, att de, för, från att de först börjar prata om att göra en film om det. Det är vi alldeles till mig. Men äntligen! Ja, jag kollade också på det. Det såg riktigt schysst ut. Det enda problemet jag har med filmen just nu, mm -hmm. det lilla jag har sett, det är att jag tycker orkerna ser alldeles för snälla ut. De ser mänskliga ut. Mm. Ja, precis. Men deras men. hindrande ögon det gjorde så här... Jo, jo. jo. Men, men hur, hur ska de bli liksom monster utan att in, utan att liksom vara CGI? Ja. ja så det. att de får ju mänskliga ögon i och med att de inte ville göra bara en massa CGI-gubbar som sprang omkring. Jo, precis. Men de kunde ha satt i linser eller något som gjorde att så... Glit. Det är det de har, men det är så fruktansvärt svårt att få till Ja, jag tycker ja, jag har han såg gång, alldeles liksom för puttinuttiga ut. Men som sagt, <laughs> det är ju liksom, vi har inte sett jättemycket. Det såg, man fick några snabba glinsar. Mm. Visst såg elaka ut, men det är just den här huvudkaraktären när jag fick se en stillbild på honom. Den här huvudorken, då tyckte jag att han såg alldeles för puttinuttig ut. Och det, men det var på från en stillbild jag såg. Mm. Mm. Men nej, det var det jag reagerade på. resten såg klockrent ut, måste jag säga. Jag, jag har inte förväntat mig någonting från den filmen. Och jag blev också taggad, måste jag säga. Mm. kan ju tänkas att det kanske eh. blir bättre senare, om inte annat. Alltså just att nu Ja, du får de se borde jag ganska det. klara nu. Så vi får... ja, jo, jo. Man kanske inte tänker på det när man sitter och ser den i biostolen. Nej. Det kanske bara ja, är någon sån first reaction. Liksom. Exakt. På tal om Warcraft mm. så ska ju en, en helt ny expansion släppas igen till World of Warcraft. Mm. Som kommer heter Legion. Uh, och nya cinematiska Trailern släpptes igår mm. uh, Till den Och den ser riktigt cool ut alltså, jag, jag kan inte upprepa Nog många gånger hur jävla Awesome blisser det på <laughs> att göra Cinematic Trailers Ja precis, de har väl släppt introdelen Eller är det samma vi tänker på Under BlizzCon på De skulle göra det som är intro till Legion Själva introvideon när man kommer in i Spelet jag tror den också har släppts via Blizzcon. Har ja, där, varit in den, och den, den har jag däremot missat. Jag såg bara Cinematic-trailern. Ah, ja, ja eller så, så kanske det bara att jag läste fel att det var någon som mm. hade Men i alla fall, ja, nej, de är grymma på allt de gör just nu. Så. Precis. Klockränt. Så att, ja, även fast, jag inte fort, även fast jag inte spelar World of Warcraft längre så blir man ju ändå så här löjligt glad när man ser deras Cinematic-trailers. Ja, precis. så är det Vi ju alltid Absolut. in och kolla på allting bara för att mm. se hur sjukusnäckt de gör det. Precis, precis. Eh, och på tal om, eh, vi kan fortsätta på blizzard spåret. Mm. Eh, Blizzards nya eh, kommande storsäljare Overwatch, eh, har inofficiellt via läckor fått ett, ut, eh, fått ett, ett eh, utgivningsdatum heter det. Mm. Eh, och det skulle vara tidiga juni 2016. Mm. Du har läckt ut en poster med, med, med bilder på karaktärerna och så längst ner så stod det tidig sommar då, alltså juni. Och på tal om Overwatch så har ju Blizzard inte sagt bu eller bä vad gäller Overwatch ifall det kommer bli free to play eller inte men Kotaku har gått ut och sagt att jo då, det kommer kosta pengar för att köpa det här och det kan bli så pass dyrt som 60 dollar men det kan också vara alltså med, med packs eller alla packs som kommer att det just blir 60 dollar det kommer kosta så så att det ska likna typ till exempel som till Heroes of the Storm så finns det så här 40 dollar founder pack eller en 15 dollars starter pack och så sätter man ihop det så blir det liksom som ett paket eh, pris istället då. Ja, ja. så 60 dollar men det, det som sagt det får Blizzard själva eh, avslöja det, det finns ingenting skrivet i stenen men det är i alla fall ett rykte som, som, som eh, studsar omkring mm. Mm. så är det med det The Game Awards kommer tillbaka i december. 3 december så kommer The Game Awards att sändas live. Just nu mm. har vi inte fått några mer detaljer, men Game of the Year ska ju delas ut och grejer så det kommer att visa sig en liten liveshow. De brukar ju visa lite nya trailers och sånt där också. Så mm. Se fram emot det 3 december och få veta mer av helt enkelt. Precis. Starcraft Legacy of the Void. Som eh, trodde vi många liksom antog att det skulle vara den sista biten av historien som är baserad i Starcraft 2. Mm. Men så är det inte fallet. Utan de kommer släppa buntar av berättelsebaserade uppdrag, liksom över tiden. Aha. Och det första är inriktat på fanfavoriten Ghost Nova. Mmh. Så det, ja, kommer... Jag såg eh, tra en trailer till, till Ja precis, till så de har släppt en trailer till det och så det, även om liksom nu har de släppt sista spelet of Voice, så kommer de släppa lite små uppdrag ja, för att hålla spelet vid liv och hela tiden släppa nya uppdrag då. Ja, ja. Så, så det är intressant Precis jag ska säga här. Heroes of the Storm får ett nytt läge som heter Arena samt tre nya karaktärer berättade de under BlizzCon Mm, mm. Och sista nyheten jag har är att Hearthstone får ett nytt äventyr som heter League of Explorers och ska släppas den 12 nu, november. Så den släpps på torsdag. Oj. För mm. er som vill ha lite nytt uppdrag till Heart of the Stone och lite nya kort. Mm. Någon annan som mm. har nå med nyheter att avsluta med? Ja. Nej, äh, så. Jag har. Kör. <laughs> <Sure. laughs> så, så, så här timmar innan Fallout 4 officiellt släpps så har Bethesdas Pete Hines så hjälpsamt släppt ett undertecknat sjukintyg som du kan presentera till din chef eller lärare vad du nu har. Där han personligen har gjort sin underskrift och liksom förklarat att den här personen får vara hemma på grund, av, på grund av utmattning. Och den bilden så kommer ni såklart få se i bloggen. men det, det, han, han, han tycker att alla borde få, få stanna hemma och spela Fallout. Ja, jag försökte göra det till min chef Som är min pappa Att jag skulle få vara ledig nu Två, tre veckor, sjukskriven Men han gick inte med på det, så det vet sig Det kan väl ta så här två dagar så bara Eller hur? I två, dagar. två, tre säga, veckor Nej, men tre veckor nej, jag det. Nej. ja um... Jag fick ledigt när jag skulle på GameX Max Comic Om det fick räcka Ja, ja nej, men precis det var, väl, det var väl rätt schysst det ändå Ja Eh uh... Star Wars episode 7 eh, ja, blir det nu, ja. mm. eh, är ju Awakens. inte riktigt här än. Det är, väl, det är en månad kvar tills det släpps eh, mm. på bio. Eh, ja, lite drygt en månad till och med. 16 eh, december släpps den här i Sverige. Yes, precis. precis Jag ska gå den 19. Och jag den 16. Mm. Okej. Oh. <laughs> um. Men nu, redan nu pratas det mycket om de kommande Star Wars-filmerna. Den första fristående filmen i Star Wars-sagan, Rogue One, är för närvarande i produktion. Och Star wars episod 8 kommer att börja, börja filmas nästa år. Oj. The Force Awakens-regissören J.J. Abrams har bekräftat detta och sagt att manuset till episod 8 är klart. Eh, avsnitt 8 är, eh, är skriven och kommer bli regisserad av Ryan Johnson, eh, mannen som låg bakom sci-fi-action-rullen Looper med eh, Bruce Willis. Mm. Ooh. Yes. Eh, så att nästa år börjar, börjar nästa eh, film spelas in, så det är bra. Trevligt. Härligt. Yes. Och avs och avslutande nog har jag en så här riktigt onödig nyhet. En aktion för en diamantprydd Master Chief-hjälm har avslutats nyss. Det är en one-of-a-kind Halo-memorabilia som såldes för 34 300 dollar. Denna summa kommer gå oavkortat till Make-A-Wish Foundation- Mm, för svårt sjuka barn Masterchefhjälmen Är, nice. eh, mm. masterchef är prydd med 25 000 Swarovski diamanter Och väger in på Lite dryga 5 kilo Oj oh, jävlar och Jag såg bild på den där Jäklar mm. i mig vad den glänser mm, Och den är ju värd en hel del Ja, cool Ja eh, Det kommer finnas en video att kolla på, på På bloggen sen ...på hur de gjorde den här hjälmen. Ja, jag har det också. Nice. Yes. Det var allt jag hade. Då så hoppar vi in på huvudämnet då. Ja. Jamen. ja. Som idag är multiplayer online. Mm. Och jag tänker fråga er... ...har det något så här favoritspel ni tycker om att spela online? <laughs> så den självklara skulle väl vara World of Warcraft... Mm. Ja, eller hur? och <laughs> jag är gamla WoW-nördar Ja, precis. Det är något ni båda har upplevt. Har ja, sagt, precis. Sagt. Ja, och det måste ju ändå vara samtidigt det, fall, Ja, jag på Det här Vi... bästa online-spelet också. Som jag har bästa spelat ändå. Eller alltså ja. bästa upplevelsen jag har haft av det i alla fall. Det måste jag säga. Okej. Okay. Ja, precis. På vilket sätt är det liksom communityn eller är det bara Nej, men alltså ja, men både och Nej, på något vänster. Ja, det, det är lite, lite alltså de lyckades allt, allt, precis de, de, de lyckades så bra att ha ett brett spel. Ja. där man liksom kan göra så otroligt mycket men ändå få en, en annorlunda upplevelse varje gång du gör det. Ja, ja, mm, precis. Att det att det finns så pass många liksom, områden att att levla på och att det finns ju olika klasser och olika sätt att levla på just. Mm, mm. Att att hela tiden håller eh, ja men en bredd på, på, på spelupplevelsen. Ja, precis. Och så finns det ju, precis som du säger Dan, att det finns ju så fruktansvärt många olika sätt man kan spela den på. Mm. För jag, jag har ju kompisar som spelar fortfarande idag till och med tror jag, som, mm. som kör den här där, stilen att de ska in i en jävla klan Och så ska de bara ösa Liksom köra, köra Massa dungeons och skit mm. Så körde jag aldrig det här Alltså jag körde ju nej, det här inte liksom, jag, nej, jag, jag kör min egen stil Har jag lite tur kanske lyckas komma med Någonstans i en guild och, Men inte en tok seriös Utom man kanske gick in Man kanske skrev någonting, man kanske snackade lite grann Man kanske bad om tips mm. Och tricks om, om Sådana saker men... Och exact. på det sättet Jag spelar den så tycker Jag att det är absolut bästa liksom Community, eller liksom Andra spelarna är så sköna Men det gäller ju just det att man hittar De som vill spela det på samma Sätt som du Annars kan ja, det ju skära sig, annars kan du skära sig Ganska hårt om man har lite otur Ja, men precis Jag var också den där som, som gärna gick in I en lite mindre guild, det kanske var mm. Kanske sedan mm. 40-50 Persi Ja, ah, ja precis. Eh, istället för, som jag vet, en, en, både som en släkting och flera vänner som var riktigt nördig och gick in i de där riktigt, riktigt stora. Oh. Eh, och skulle hela tiden, det, det var liksom eh, Raid Wednesday och oh, precis. allt möjligt. Då, då, då liksom vigde de verkligen så här: 4-5 timmar åt en raid. Mm. Och ingenting annat fick störa. De stängde av telefoner, de stängde in sig på rummen, alltså ingenting fick störa. Ah, nej, precis, i fem precis. timmar medan de ja. gjorde den där jävla Raiden ja. och det var liksom de snackade strategier och hur de skulle ta sig igenom saker och ting vem skulle göra vad mm, alltså mm. de hade ett helt schema på det viset liksom Ja, det är sjukt. Riktigt så seriös blev aldrig jag. Nej, inte Leo, jag. Leroy! Leroy! Åh, herregud. Ja. Jag tänker på när man pratar strategi i vår ja. håll. <laughs> ja, God är damn it, <laughs> Det är så fantastiskt. God damn Roy. Det är så fucking stupid, Roy. <laughs> Nej, men det är oh. väl det spelet som absolut dyker upp i mitt huvud när man, när man ska börja prata mm. om det här. Och, och, och det är väl... Lätt så att det blir mycket prat om WoW i nästan alla genrer som har att göra med spel också. För att det är som du säger, Danne, det är så jävla brett på något vis. Så det är ju mm. med liksom att peta lite överallt, det är lite allt möjligt. Ja men precis, precis. Mm. Jag har ju aldrig varit inne med mmo liksom grejen för jag har aldrig klarat av att hoppa liksom vidga så mycket tid. Jag har testat WoW... Vov... Jag klarade typ fem timmar sedan var jag liksom tröttnat och gick vidare sen gick jag aldrig in i det igen. Mm. Och sådär, men så jag har jag alltid varit med alla MMOs. Mm. Så för mig har det det favoritspel jag alltid haft i att liksom, köra multiplayer online, det har varit Halo. Även mm. fast jag inte liksom, som på senare tid liksom tröttnat på liksom, jag tycker inte om mest, liksom, kampanjen mm. riktigt. Nej. Men multiplayer online har alltid varit ett av de bästa. Det är alltid kul att hoppa in och spela multiplayer. Absolut. Absolutely. Och det är inte så att man behöver lägga ner skit mycket tid där. Utan man kan hoppa in, liksom lite leka, lite, lite mer lekfullt och ha kul och sen kan mm. man gå vidare. Ja. För det finns ju andra communities som eh, lite mer seriösa kan man, eller det, vissa tar det mer seriöst. Ja, jo, men och så är det ju alltid. Som eh, CS:GO försökte jag oh. komma tillbaka till. Mm. Och jag har aldrig varit så förbannad på människor som jag var då. Jag fick alltså, inte komma in och mm, spela ens. Precis. Jag hoppade in i en grupp som liksom skulle spela. Jag blev utröstad för osportlig för att jag var dålig. <mär> um, och, och så sitter det några finnar. Liksom, de får bara snacka finska. Det är så det låter när man pratar finska. Jag hörni, lyssnar. Ja. Bäby, uh, på Vite okay. sen börjar jag, sen börjar hitta på språk mitt emellan. Så jag ska inte ens försöka för då kommer det kommer en och finns det och bara. Nej men det hittar inte vill jag. De halva Bion kan jag också säga, sen kan jag säga någonting efter, men det ska vi inte. Nej, då får vi sätta det vi explicit. Men det kan jag bara <här> Men i alla fall. Det <här> blev jag så sjukt. Alltså jag blev, jag tröttnade totalt för det är flera gånger. Jag har, försökt, jag har några poler som spelar och de liksom, ah men spelar moss. Ja men mm. visst hoppar in liksom och lite kul och som bara men vi testar den match online. Nej, direkt får man skit på sig för att man inte kan spelet. Ja men ni ger mig inte ens en chans. Nej, nej det är Jesus. därför jag inte jag tycker inte riktigt om att spela på PC längre för jag tycker communityn på PC inte alls är lika schyst som när jag, jag har suttit och spelat Xbox liksom på över Xbox och över PlayStation. Jag tycker den communityn är bra mycket schystare. Mm. Liksom ja, ja, när jag ja, spelar herregud, ja. Visst, så, typ så, sen så det alltid, finns det ju alltid de där omogna idioterna som ska sitta, liksom din mamma skämt. Ja, absolut. Liksom. Ja, jo, mycket, visst, de där stora Call of Duty och sånt där det mm. kommer mycket folk. Där har man ju liksom, jag satt det och spelade på Xbox och man fick alltid slängt på sig. Men det tog jag inte lika personligt som jag gjorde på PC för jag kunde inte ens fortsätta. Mycket är väl för att jag inte är en PC-spelare så jag är inte bra för fem öre på PC. Men kontroll har jag i alla fall en chans att komma in i spelet. Men Sen jag tyckte är... community var så sjukt hemskt. Sen är det ju också mycket det där. Alltså just, alltså, jag har ju kört på PC också. Jag har kört CS också på, på PC. och Alltså det spelar ju egentligen ingen roll. Träffar man på fel människor så spelar det ingen roll om du är dålig eller om du är stört grym. För då, bli, mm. då blir du nämligen anklagad för att cheata istället. För ja, det, precis, det var att det, det jag, det var nämligen jag. Jag var inne och spelade och körde. Och det var typ, kan det ha varit första eller andra gången jag skulle spela CS överhuvudtaget Och så bara oh. låna, låna Polans account in och så lira lite grann Gå runt som en skrämd hare liksom så här Verkligen släpar sig efter väggarna överallt Och man tittar runt hörnet så här, fyra gånger innan man viker ut Och så bara från ingenstans dyker upp en kille runt hörnet Och jag bara får panik och bara slår på alla knappar samtidigt Och lyckas få in ett headshot med första kulan och skjuter bara en ja. kula dessutom. <laughs> och jag var ute på... Alltså fem sekunder så var jag utkastad mm. och bannad från hela servern. För att de, ja, trodde, att okay. jag, de, för de trodde att jag körde liksom uh, wallhack. Wallhack. Mm. Ja. Och jag bara såhär, va? Och Polan såhär garvar bara ja oh yeah, det är lugnt. Jag har flera server jag spelar på. Men det där var, det där var <laughs> nog ett av det roligaste jag har sett någon gång. För <laughs> jag satt ju verkligen skitnervöst. Och... Och där fick jag inte ens en förklaring tror jag Utan där var det bara Jag tror det... jag, jag han läsa Wallhack Och som mitt namn Sen försvann mm. Sen bara bröts allt ihop. Så att det... folk kan ju inte Det ju alldeles för mycket Men just det spelet är väl också jäkligt Hårt så För att det är så många som vill bli Riktigt riktigt grymma Och när det inte går något bra så Blir man ju irriterad och grinig på Och då blir det ju tyvärr så att En ny, ny snubbe som in Eller en ny Ja, en ny spelare som är inne får ju ta den skiten då, tyvärr. Det, det tyvärr. ska ju inte mm. vara så, mm. men det är ju så Nej. det blir, tyvärr. Ja, men det är därför jag ser väldigt mycket fram emot uh, Star Wars Battlefront. Mm. För de har ingen dedikerad uh, chattservice. service. Utan där, kommer du, de kommer, där måste du liksom, ska du prata med någon Ja men då måste du prata, liksom lägga till någon som vänner Och mm. liksom prata via Xbox eller via Aha. Playstation Eller via Skype och sånt där ah ja, ja, För okay. som jag har läst det så kommer det inte finnas någon ordentlig chattfunktion via spelet oh. Utan ja, det, är, så kommer, det är fan på tiden att det händer något på den fronten Så, ja, så jag ser det är därför jag ska skit mycket fram emot För då kan jag sitta och slippa liksom bocka av, liksom, jag vill inte prata med dig, jag vill inte prata med dig jag vill inte prata med mm, dig, mm. utan här är liksom jag hoppar in, har kul och så vill jag prata med någon ja men då lägger jag till mina vänner och körs ja, ja, via precis. det men sen mm. är ju det lite större man behöver inte köra riktigt, riktigt taktiskt som i CS och sånt, för CS är ju väldigt taktiskt ja, även om liksom det, när jag spelar så hoppar jag in i spel där man tänker, ja men vi är här för lat jag går ju inte in ja. och så här bra servrar och ändå är folk som bara nu du ska ut härifrån ja, men nej, tack Det är ju tyvärr tyvärr så är det ju det där är ju klassiskt internet och klassiskt alltså ja klassiskt människa överhuvudtaget när det alltså när mm, ja, det inte ja. går bra eller det är någon som antagligen säger så, så att de som skriker högst de är inte mycket bättre än vad vi är tyvärr dock också är det de som låter låter mest för att skyllder de Skyller de på någon annan, då är det ju den som får skiten för deras fel också Ja, ja men absolut det, det, det måste man ändå ha i åtanke Och det, den tanken har jag alltid när det börjar bli tjafs och så När man går ut på online och spelar Att den som skriker högst och skriker först Det är oftast den som har gjort ett fel som, Så att den, den är arg på sig själv egentligen Men mm. dock står jag där och har precis missat min cue att göra någonting Eller missat precis att skjuta den jag ska skjuta till exempel i CS eller vad som helst då får jag skiten för att jag hinner inte skrika Eller hinner inte Han skriker högst och skriker först då, då får ju jag allt skit som precis hände På mig istället för ja, att, att De som ska ha Cred för det mm. som gick åt helvete De får ju inte det utom då samlas ju allt på en och samma person Mm Nej mm. äh, men det är ju lite Det, det är ju sådana Jag har ett problem med sådana spel som Call of Duty de maps där man måste köra Taktiskt mm. Mm. CS där man måste köra taktiskt så jag har ju blivit, jag föredrar ju mycket mer att köra typ Doom, Quake uh, Halo, där det kan man vara mer kaos inom att köta och skitkul liksom, men så fort det kommer att bara, nej, capture the flag I'm mm. out, jag tänker inte att ja. försöka vara taktisk jag går liksom, jag, det är därför jag kör ju bara typ uh, in och döda så mycket som möjligt och sen får ju folk vara förbannade de vill på mig, men så jag, därför klarar inte jag av typ CS och sånt längre för det funkar mm -hmm. inte för mig Alltså, alltså ska jag köra typ så här Capture the Flag. Då vill jag mm. göra det med polare. Ja, som man vet liksom man, man kan liksom jävlas med och skrika på utan att liksom, det blir en, en en ban eller whatever. Mm. Så det, det är typ enda gången jag gör det. Men så dock ska bra. jag nog fastig lägga till just Capture the Flag om inte för att ja, skit Vi går tillbaka till Vov igen. Eh, mm. Capture mm. the Flag och Battlegrounds på mm. Vov. Dock. Kände mm. jag när jag spelade För det tyckte jag var riktigt roligt När man fick köra bättre. Ja då är jag, absolut men jag kan inte påminna mig själv Att sånt här hände där Av någon anledning nej. nej, nej, nej, nej, nej, herregud nej Inte på samma sätt i alla fall För där är det lite mera, där är det en blandning Av, det, av båda liksom det är, Många av gruppen vill vara seriösa Men det är fortfarande ett enda mm. stort kaos Som du säger Niklas Det är, Det är liksom det ska ju bara slåss i mitten och så försöker Några springa och hämta flaggan hela tiden Men det spelar ingen roll, det är inget taktik Utan det är bara, den som kan köta Den köttar, den som vill springa och hämta precis. flaggan Den hämtar den Det är liksom och, och, och på det, det det sättet ska vara funkar en tank det. liksom ja. Alla vet att tanken ska hämta Precis, precis Och de, och de andra ska bara skydda honom Ja, exakt och, och, och det upplägget funkade ju Och där fanns det ju ändå mm. chattar och allt möjligt Och jag kan, in, jag kan inte komma ihåg att Jag faktiskt har lyckats hamna i någon sån Självklart, någon gång kanske någon har skrivit någonting korkat. Men in, det är ju liksom ingenting som är konsekvent sådär. Utan det var ju, då var det ju ja, mer specifika mm. spelare som uttryckte sig korkat mot någon annan. Men precis. det var liksom andra Men så här, generellt så var Det var ju en bra nivå. Ja, precis, mm. precis. Exakt. Men äh... om, det skulle, om det är liksom en person som är nybörjare i ett spel eller vill börja spela online. Men liksom aldrig har gjort det tidigare. Vilket spel skulle ni då, om ni tar rätt till var, ni skulle rekommendera att jag testar det här för att känna på hur det känns? Team det Fortress 2. Team Fortress 2, ja. Nej, du har aldrig spelat online. Gör det. Det är så sjukt roligt och så sjukt mm. lätt att lära sig. Mm. Och sen, och det är, så, det är så. Man fastnar i det så fruktansvärt fort. Okej. Okay. Det är mm. ruggigt roligt. Det, det, mm. finns, det, det finns absolut dryga typer där, det, det gör det. Men, fan vad roligt det Men det kommer man ju inte ifrån. Alltså, de finns ju precis överallt, tyvärr. Ja, absolut. det, det... det finns överallt. Ja, det precis. Är. Och den sista är inte födden. Nej, exakt. <laughs> Men det jag skulle rekommendera där som jag har provat lite grann. Jag har inte provat det så mycket dock. Men det är nog att köra Rocket League online med 2 mm. mot 2 eller 3 mot tre alltså random så du får alltså där du, du har inte någon vän med dig utom det är liksom ihopmixat från alla jag har provat mm. lite precis, grann där är det är inte heller någon riktig nej, precis, det är inte någon riktig chattfunktion där heller utan där, ja ah, spelar går det inte så bra då tar man ny, new games så blir du random igen Ah, så exakt, liksom, exakt. du behöver aldrig spela Spelar en gång med en idiot Ja men nästa match blir det inte med honom igen Och sådana Och där, där grejer är, mm. Där är det också lite så här. Ska någon hinna chatta mot dig Så kommer den hinna göra typ tusen fel Däremellan <laughs> ja, För du hin mm. I det spelet hinner du inte Gå ut till tangentbord Skriva Sen gå in i spelet igen Eller alltså gå tillbaka till att spela mm. Samtidigt som du faktiskt håller koll på allting så där kommer det vara liksom så här men det, är, det är som när man spelade fotboll på riktigt så här, Kör på, gör en miss Visst, upp, försök fixa ordning det Och så kör, fortsätt bara Och så kan man snacka däremellan istället det, det, ja, mm. jag, jag tror att det kan vara en, Ett relativt bra spel Att köra på på det viset ändå Det tror jag mm. Absolut, och det jag gjorde När jag spelade ju det är tre man fyra matcher Och jag hade ju mm. en kille som, som det finns i många spel en rage-quitter. En som hoppar ut mitt i matchen. Och mm. sånt, när jag spelar typ FIFA och sånt. Det finns ingen värre än någon som hoppar ur det. Men här gjorde det inte så mycket. För när han hoppar ut, då fick jag en grej. som innan man har spelat en match så får man oftast någonting i Rocket League. Så mm. även om man hoppar ut, då fick mm. jag en hat Så bara, ja, fine, new game. För matchen är bara fem minuter. Ja. ja, nu, precis, matcherna. precis. Och liksom, att hoppa ut. om ja, jag ja, får exakt. någonting i värde ändå, känns det som. Så det är mm. det jag gillar med Rocket ja, League. Det är liksom, kul, ja. tycker jag. Det är skit bra helt klart. online. Där har vi varför jag kluven, kluven vad gäller konsol, spel, konsolval igen också. Rocket ja. League. Ja, just eftersom, det. Eftersom, finns som, inte ja. till Xbox, nej. Exakt. Det hade jag helt glömt bort. Exakt. Ja, just, ja. Mm. Va, vad har ni nej. annars för... för, för alltså, om, om vi ska bara ta inte online-multiplayer utan vi tar bara multiplayer. Du tänker lite co-op och grejer. Mm, precis. Vad är eran favorit då? Alltså jag säger nästan samma där. Halo. Men Halo mm. 3 föredrar jag. Det är samma sak. Vill jag hoppa in och köra något kul? Halo. Vill jag köra co-op? Ja, Halo. Det är skitkul. Men också jag har ju spelat som Call of Duty när vi var fem polare. Alla satt och snackade med varandra. Mm. Alltså jag har aldrig haft så kul i ett skjutspel någonsin när man har satt polare. Tyvärr så har inte jag den lyxen längre att jag spelar mycket med polare så. Mm. Det är något som jag hade skitkul med liksom när man var flera stycken. Men liksom co-op jag kan spela nästan vad som helst. Gears så War är också skitkul co-op. Och... Ja, uh. helt klart. helt klart Några favoriter jag har i, i så fall vad gäller bara liksom, multiplayer så är det ju just det du säger. Halo. Mm. Eh, bland det roligaste co-op kampanjen du, du kan spela. Ja, för det funkar så jäkla bra. Precis, det flyter på så jävla bra. Eh, och sen så är det ju självklart Quake 3 mm. eh, och eh, Unreal Tournament. Mm. Och, och Jag ja, måste ändå, ändå lägga in. Utan ja, men precis, precis. Jag måste ändå lägga in Counter-Strike, inte online utan bara LAN. Mm. Lokalt LAN liksom. Om man spelade, vad hette det? 1.6. Då tyckte jag det var skitkul att spela ja, allting. När man körde som Salt och Salt. Ja. Ja, det är Italien. Ah. Ja. <laughs> jag saknar den gamla goda tiden. Mm. Och typ Red Alert 2. Mm. Det var också en riktig klassiker. Som, som vi alltid spelade. Jag, vi, vi var ett gäng på fyra pers. Eh, som alltid vi, vi typ lanade typ två gånger i månaden två helger i månaden okej okay. eh, träffades och så körde vi non i typ 36 timmar mm. Mm. utan sömn eh, ja och sen när vi var färdiga då gick man och la sig, och sen när man vaknade då plockade man ihop grejer och åkte hem okej okay. ja <laughs> inte mer än så så att eh, det var ruggigt roligt mm så det, det, den tiden saknar ju sig och helvete Den gamla lantiden. Mm. Men vad skulle mm. ni säga, vilket är. Om vi tänker det lättaste, liksom sorten Spel spela hoppa in i. Är det som är det skjutspel att hoppa in och hitta någonting multiplayer. Och spela. är Det lättast. Eller är det typ spel som Rocket League där man är lite mer lekaktigt. Är det mycket ja, att jag, jag, jag tror i? nog Rocket League är enklare. Ja, ja, det tror jag, jag också. Ärligt. Ja, absolut. Som du säger, absolut. det är så mycket på lek. Mm. Ja. Och liksom, man, man får göra bort sig, det är som alla gör bort sig i det här spelet, mer eller mindre. Du kommer hoppa fel en gång eller två gånger per match. Och ja. som visst, om du Exakt. hoppar fel fem gånger Exakt. när du är nybörjare. <laughs> ja, so what? Mm. Du kommer ju bara bli bättre. Ja, absolut. Och så är det ju som sagt, det finns rankade matcher och sånt. Ja. Så du sätts ju mot sådana som är snarlikt. Mm. En som ses där du hoppar in och du kan möta vem som helst. liksom. Exakt. Men vilket skulle ni säga är det svåraste att hoppa in i? Oj. Det har jag egentligen inte tänkt på. Jag har bara tänkt på vad som är lättast. FPS. Vad <laughs> FPS. För mig tycker jag är ett av det svåraste. för När det gäller communityn så är det fightingspelen. För den ah. fighting-spelen, det är så lite community, så de som väl spelar mm. online, de är sjukt duktiga. Mm. Och liksom. Jag har spelat, som när jag spelar Mortal kombat, så tänkte jag att jag är ganska duktig. Jämfört med mina polare. Hoppade in spela tre matcher, jag har inte hoppat in i online sedan dess. Jag åkte på pisk kan jag säga. Men när det gäller själva spelet, som jag tycker är ganska Va? svårt, då är det Starcraft strategispel, mm, det tycker jag är svårast mm, att till spel ett mm. sätt, för det är så mycket att tänka på, så hoppar man in mm. där och bara oj, allt blir kaos helt plötsligt precis, precis ja, absolut sen är det samma sak, typ FIFA och sånt, det, det är kul men när men man där börjar också komma för typ upp typ rankade matcher ja, precis, och det är kul liksom komma men sen, där, ibland kan det, det kan gå väldigt fort upp Mm, ja, herregud ja. och så går det jättefort ner och så går det fort. upp och det, det är liksom, Jag hittar aldrig någon här riktig nivå var jag ska ligga. Utan det kan liksom. Det går ganska fort till att hamna med dem jättebra, och fort ner till att ja, det här blir lite för lätt. och det, det är svårt att hitta en bra nivå där tycker jag. Men det kan ju vara mitt spelsil. För jag kan inte skydda mm. bakåt. Jag kan ju bara spela framåt. Så det kan ju vara min. Det som jag har stött på också. För jag spelade mycket förut men inte längre. Men då kände jag att. Ett tag då gick det bara upp, upp, upp, upp. Sen mm. och var det, kunde, var det liksom fem, sex matcher jag inte var en enda på. Och så bara mm. klötte man ner och ner. Sen började du gå upp igen liksom. <laughs> mm. Men vad är det positiva med att spela online och vad är det negativa då? Oj. Fråga, positivt, eh, positivt skulle jag nog säga att man eh, lär sig. Även om, även om allt det här negativa vi har pratat nu om den senaste i alla fall. Så det, mm. trots det så lär man sig ändå saker hela tiden, alltså om spelet, om hur det fungerar och vad jag behöver ja, ja, ja. göra för att bli bättre. Mm. Så det tror jag, är, det är väl. Det, det är i alla fall det jag tänker på som positivt när jag faktiskt spelar online. Det är att man hela ja, tiden inte utvecklas. Bara mm. Mm, absolut. Jag skulle nej, nej. säga att det positiva mycket som jag möter mm. eller det, det negativa är ju som vi har nämnt, idioterna, communityn ja, ja, online precis, där det är precis. bara idioter. Det positiva, det är de bra spelarna som, för man märker, bottar är bottar. Det är en dator som tänker. Ja. Online, då får du ju möta personer som tänker så liksom helt mm. random ibland. Det, det är sådana här du aldrig skulle ha tänkt på och då lär det är som du säger också, man lär sig en gör ja, en strategi liksom, helt plötsligt, du möter inte dator som alltid gör han kommer efter, som Starcraft han gör ett anfall mm. kan du skydda dig på det första anfallet då har han ingenting i basen längre anfall mm. ja, så exakt. möter du någon online, då har de alltid backup det är liksom mm. precis, precis. det jag tycker jag är mycket bättre just att du får ju faktiskt möta en riktig person Det är en helt annan ja. spelstil än att bara möta datorn mm, mm. Och det är inte, det är inte, det blir inte <laughs> du, du, du vet ju liksom inte Vad den personen tänker göra heller utom för den har ju en egen tanke Och egen vilja och ett eget Alltså ett eget system på hur han spelar Så det blir ju mm. du, du lär dig ju att bli Du lär ju att täcka upp De sidorna du inte är så bra på Helt enkelt I alla fall just i ett sånt Nej, spel som precis. Starcraft Att du, du lär ju att täcka upp där du i vanliga fall inte gör det när du spelar mot datorn bara. Mm, mm, mm. Precis. För när, när du spelar mot datorn så blir det liksom väldigt liknande strategier hela tiden. Mm, mm. Och det är en strategi som mm. absolut inte funkar mm. mot en annan människa. <laughs> <laughs> nej, precis. Det är samma sak när du spelar typ FIFA, till exempel. Ja, att Det går inte att spela som du spelar mot datorn. Det går aldrig. Nej, nej, nej. precis. Man måste tänka ett steg längre hela hela tiden. liksom. Mm. I, när du spelar mot datorn då är så här, ja, gör, gör på samma vis hela tiden Så kommer det gå bra ja, Precis, Mer då kommer mindre. man att vinna varje gång Ja, exakt ja, exakt. Ja. Men, och sen är det här berättelser Man får berättelser som man inte får i ett, Om man spelar, som vi, när vi spelar Starcraft Spelar en vanlig PC eller vanlig match mot PC Det är ingenting man går ut och berättar Nej. Men som när du och jag färdade När vi skulle köra tillsammans Och möta möter ja. man, som är dubbelt så höglävlade ja. som oss och vi piskar de där killarna För de, hade ingen, de visste inte att vi skulle komma så snabbt Och så var vi så liksom utvecklade Alltså vi spelade bra den matchen Och det är något ja, som faktiskt... vi jobbade tillsammans då, Det gick vi i dagar Och pratade med varandra liksom. Vi var helt exalterade bara, oh, Vi ja, spör skiten ur de... ja, ja. De så jävla ja. nöjda Om man faktiskt lyckas mm. Mm. Och det är ju något man inte får Mot en PC bara, oh, Jag spelade bra, fine men det är också, Nej. jag spelade Call of Duty och det var en kille som liksom översatte bara, jag kommer inte ihåg vad mitt nick var, men han ropade ut mig och bara du, du följer med mig man, och han var bäst i laget. Man bara, vad ska jag med dig? Ja, du har skitbra reflexer, sa han till mig. Man, tack. Ja, eller, <laughs> så gick man med honom och vi spelade, sprang runt tillsammans. Hade ingen aning om jag snubbade, var, men det var skitkul för jag liksom på något sätt såg man upp till honom för att han var så sjukt här rankad och liksom kallade du till mm, mig, och mig och bara okej, okay, tack. Mm. Ja, nej, men det är ju, det är ju ja. värt att sätta sig in och spela online. Det tycker jag. För, för mm. just de här momentsen som händer, så alltså, som kan ske. Mm. <skratt> <skratt> är absolut. Det. Jag tycker absolut det är så här. Det är de här små grejerna som visst man, i början får man ta mycket skit. Men när man har gett lite tid i spelet. Alltså bättre community får man, kan man ju typ inte hitta. För alla är ju där för samma anledning och det finns mm. så sjukt många olika. Ja, ja, precis, men det är det också vad man tycker man ska tänka på när man sitter online. Att Är det någon som inte är så bra? Jo, men gissa, vi har alla varit där. Han kanske ja. är första gången. Hjälp snubben istället. Även ja, om man inte precis. har chatten igång. Ja, men spring bakom snubben och håll han vid liv så han känner sig lite duktig eller något, vad som helst. Man märker vad ja, ja, man är där. för precis. första gången. Ja, men... Man kanske inte behöver göra det varje gång, men göra en liksom schysst grej. Och följ med snubben och hjälp till. Sen om han gör en teamkill, ja men skjut han i huvudet då, Det är väl ingen med, med det. Men <laughs> liksom ge dem en chans i alla fall, för det är det som jag när jag skulle spela CS fick ingen chans. All, liksom, vi var fem i laget. Tre av dem var höggudda, Fjärde killen, han vågade inte säga emot, så han kickade också ut mig. men mm, tack, mm. tack för den. Liksom stå upp. Liksom kan inte än bara följa med mig och liksom, kan vi försöka hålla varandra vid liv. Än att vi springer allihopa, sen när vi, ja, vi kommer i mitten Alla delar sig Springer åt olika håll, jag står där själv What the fuck, inte <laughs> död, tack Jo men Ingen det är ju bara att se det liksom. Hur mycket hade inte det gjort dig I just CS-spelandet Om någon gång Vi säger var hundrade match Du var inne och spelade, säger vi Så var det en, mm. en kille som bara så här Nej men fan eh, jag är din wingman bara Jag springer bakom jag ser, Självklart ska jag också försöka få poäng Men jag springer. Vi, vi går som ett team Och så gör vi ja, liksom precis. det vi kan Och det vi fixar Det hade ju kanske kunnat få dig att fortfarande spela dig än idag liksom. Alltså riktigt engagerad Ja så precis det, Och, det, och, och det, det, skulle, men... det skulle jag ha boostat mig som fan Om jag hade suttit i samma sits Och det verkligen kommer någon Och bara säger Här, nu kör vi, gör så här. Tänk på det här nu kör vi bara, nu ska vi, nu ska vi fixa den här, den här mappen liksom. Mm, absolut. Men jag är inte som den här idioten som jag också hade. Självklart CS, eftersom det är det jag har börjat ifrån. Men när jag springer, vi, vi går till två stycken jag bara, skitbra, äntligen någon som följer med mig. Vi springer, han gömmer sig bakom första låda så att jag dör då ställer han sig och börjar snajpra. Så han skickar från mig som levande target varje gång. Bara, ja, men kolla runt hörnet, okej, okay, dunk. Okej, okay, nu vet jag exakt vart de är. Tack idiot. <laughs> eh. Sådana läser man också ganska hårt på ibland. Mm. Och det är liksom frustration. Man sitter där och skriker och slår på allt runt omkring en. Och de bara, oh, han överlevde Han fick skitbra så Men eh. tyvärr så har jag haft polar <laughs> ja, som också har ja, lekt. Ja. <laughs> Nej, så. men det är det jag ser sjukt fram emot just Battlefront nu. att. Jag tror det kommer att vara det här lite lekande. Det, ja. För jag det är det jag behöver känna jag för att komma tillbaka jag har tappat online helt mm. men för att jag behöver få komma tillbaka så kanske jag behöver något lätt att komma in i som det här kommer vara liksom in, latcha, ta kanske som Battle of Hoth där mm. det är skitstort och liksom ut leka av dig få in liksom styrningen och sånt sen kanske ta de här mindre mapparna och ut och köra lite bättre mm. så det är det jag tycker jag för idag just nu i alla fall lite lekande Multiplayer. Mm. Precis. Har ni något mer ni vill tillägga? Nej, faktiskt inte. Jag är ganska nej, nöjd. Nej, inte det, sådär. Jag... Det är ingen som har sagt någonting på någon social media. Sådär. Jo, vi har här Tobel. Tobeläsker. Han skrev så här. Mitt favorit online-spel var John Woo's Stranghold. Som jag spelade sjukt mycket. Lite som Max Payne, fast i online-spel. Jävligt mm. roligt och grymma baner. Uh, jag har ingen riktigt koll på det Eller jag vet vad spelet är Men jag visste inte att det fanns så spel online Så det var ju kul <laughs> Sen skriver han Sen har man ju grått ner sig mycket GTA Online Men tröttnat och de är riktigt dåliga På nytt content mm. Var det inte du Daniel Som spelade ganska mycket GTA Online Ett tag där Jo, jo, fy fan. Hur är det att spela online? Jag har aldrig spelat GTA online. Alltså, du, du, du, kan, liksom, du kan vara helt för dig själv i så fyra timmar. Mm. Och sen kan du stöta på en klunga med idioter. Okay. Som typ gör allt för att döda just dig. Jaha. Oh, okay. ja. oh. Precis. Så, sen så så fort du respawnar så ser du bara de jävla prickarna på, på kartan. Bara följer efter dig. Nej. de har bara ett mål och det är du ska ja. bort. Det, det, det är lite grann som att ganka. Ja. Oh. De vet oh. att de har bättre, eller de, de typ ser någon som, ja, ah, den där har, har bara de här vapnena, mm. och använder ah, bara dem emot oss. Då, då vet vi mm. att de, den personen har sämre vapen till exempel. Så oh. då bara säger ja, ah, men vi har granater och vi har rocket launchers <laughs> och hela skiten. Så bara, nej! <laughs> men, så, men jag, jag tycker att så, man kan också träffa på jävligt trevliga människor där, faktiskt. mm. mm. Som man kan hänga med i flera timmar och bara göra uppdrag med och levla med och så sen så bara försvinner den personen och så bara ja så var det bra med det. <laughs> så att, det är en väldigt uh, unik upplevelse. Ja, <laughs> men jag kommer att, jag läs klart mail så kan jag, jag kom på en sak. Mm. Sen skriver han annars för övrigt är jag mer en single snubbe. Något mm. man ska tänka på är väl att det finns folk som nördar så jäkla mycket online och är riktigt bra. Så ge inte upp om du förlorar utan nöta istället. Och det är ju bra sagt. Mm. Men jag kom på det att en som senaste jag spelade online, det var med dig Danner tror jag att det var. Och det var ju, vi spelade ju Destiny tillsammans. Eh, en kort ja, stund. Det, precis. Ja precis. Kort och kort. Vi fanns då i fyra timmar. Ja Och det tyckte jag fungerade ändå väldigt bra. att Man springer liksom, du för sig själv runt och latchar. Mm. Men sen kommer de här liksom community community-grejerna att alla ska döda den här stora bossen. Precis. En daily boss. Ja, precis. Och jag var med om det när jag spelade själv sen på PS4 lite också. Att visst, man springer runt, man ser lite andra människor man bryr sig inte om dem. Men så fort den här kommer, då hjälps alla åt. Alla visste precis. liksom, där har vi. Och då, då fick man det här ändå känslan av att jo, men det här det är så här ett multiplayer-spel ska vara. Att alla Exakt. hjälps åt. Det tyckte jag var riktigt läckert. Mm. Och, då, då, då, och då är det liksom allt ifrån level... Ja, men fyra upp till level 30. Mm, precis. Så, som, som hjälps åt. Ja, precis. Även om ställe. level 3, han, han kanske är lite mer på avstånd. Han är, han är där. Ja, <laughs> för han precis. vet att ja, ja, han kommer precis. inte kunna överleva. Ja, du, du såg ju vad jag gjorde. Ja, precis. Liksom. Gång och. efter annan så bara fram och bara kasta granater och bara stå så när jag bara kan. Mm. Medan jag stod lite på avstånd och liksom, kanske använde mm. snipen och sköt lite på avstånd bara för att hjälpa så att inte bli övertryck man så ja, låta liksom de som är lite starkare de, de får liksom ta oss, stora killen. Mm. Och jag hjälper åt att ta de här små som är runt om som är liksom i reaktionsmoment. Mm, precis. Så alltså det tycker jag absolut, det, det kan jag rekommendera som ett, om man vill hoppa in lätt, komma in i online, liksom små, i så här små steg, då tror jag att är är skitbra. Och jag har hört att den nya For Second King ska vara ännu bättre på att få in det där och sånt där, så jag tror Destiny, det kan jag faktiskt rekommendera om man vill börja spela lite lätt online. Mm. men det är också det är också som, som vi pratade om tidigare, lek. Mm, precis. Så mm. absolut. Men det var väl det vi hade från huvudämnet då. Mm. Nästa avsnitt då, då ska vi prata om tillägg och DLC. Mm. Hur, vad är bra och dåligt med tillägg och från film, brädspel, tv-spel och sånt där? Mm. Som, ja, det som, ja. Du menar också så här expansioner och skit Ja, också. precis. Ja, mm. Liksom Game Pass som är väldigt ja, populärt precis. nu. Vad är fördelarna? Vad är bra? Vad är dåligt? Filmer, när du måste köpa förlängda variationer för att få liksom, tillägg. Vad är det? Senaste X-Men-filmen så... Eh, vad heter hon? Eh, hon som tar krafter från andra... Eh, Rogue. Eh, Rogue, precis. Hon är ju tydligen med i den filmen. Mm. Men du måste liksom... Men köper du det vanliga, då är hon inte med en enda grej i filmen. Du måste köpa The Rogue Edition. Då är hon med i typ en halvtimme Amen. av filmen. Ja, mm. men Okej. Okay. Så det är lite sånt vi ska prata om. Och som sagt, brädspel, att köpa expansioner för att ni ska kunna spela fler, till exempel. Mm. Mm. Liksom, det finns tv-spel som Mass Effect, där du köper till ett, liksom, ett alternativt slut. Sånt ska vi diskutera, så gå in och skriv till oss så vi får höra vad ni tycker också Ja, som skriv sagt. vad ni tycker är bra och dåligt med det också dessutom och kanske ett spel som har gjort det snyggt och ett spel som kanske har gjort det mindre snyggt också dessutom, det kan ju vara kul så får man igång diskussionen lite grann vad man tycker ja, är bra absolut. och dåligt Ju mer ni skriver in desto mer har vi att kunna prata om och sånt så det är, <laughs> hjälper på allihopa Mm. Ja, precis. Så sagt, svenurdgate@gmail.com, Facebook, Nerdgate eller Facebook abittornodernes, abittornodernes på allt annat också. Instagram, Twitter, nerdgate.blog.se. Vi finns ju lite överallt så. Exakt. In och checka läget. Och så sagt, vi som vanligt så skriver vi strax innan på abittornodernes Facebook-sidan. Satsa hårt på den i alla fall för det är där vi lägger upp som mest. För det är där vi försöker satsa lite extra hårt på. Mm. Så där lägger mm. vi även upp så att ni kan gå in och skriva i kommentatorerna innan vi spelar in också. Så att, utifrån att ni glömmer. Ja, precis. Men då är det väl dags för det roliga som är fem frågor då. Är ni redo? Ja då, ja då. Jo du. Och det var ju nu, som jag du. sa till fan att eh, jag har ju får ju hem troligtvis imorgon också- priserna som kommer till Fem Frågor lite så här, bara jag tänker inte se vad det är men nej, vet nej, att nej, det nej. finns mm. och det är någonting för som vinner Danne så har jag skaffat någonting som Danne kommer tycka om vinner Färnan ah. så är det någonting som Färnan kommer ifrån så den som vinner kommer inte få samma sak som den andra ah. Ah. jag har tänkt efter Lur. ja lurigt och Daniel leder ju just nu med 28 mot Färnans 23. Mm. Mm. Så vi kör väl på. Jag tänkte ta, det ta fem, fem raka här. Fem raka? Det är bra. Det drar ifrån. Tar jag, tar jag ro, fem raka får jag ett pluspoäng då? <laughs> kör du fem raka kommer du sluta i samma glömma. poäng så det är väl... Bra bara det. Nej, kom igen nu. Sätt igång nu för fan. Nu är jag taggad. Nu, nu är jag på G. Mm -hmm. Den första frågan. Tidigt under produktionen yep. så var kodnamnet till The Avengers vad? A. Supernerds. Supernördarna. B. Group hug. Gruppkram. C. Toilet paper. Toalettpapper. Eller D. Samuel Jackson and friends. Samuel L. Jackson och vänner. Vad? Det är ingen som låter logisk. Alltså vad är det här? Bara för att vara det mest ologiska. Jag kan fortfarande tänka på toilet paper som en logisk grej. Det kan bli skit av det hela så att säga. Ja, precis. Men jag säger i så fall group hug. Oh. Ja. Men jag, vet vilke, jag vet redan vilka. Jag vet redan jag. Det mest jag måste svaret. Oh. <laughs> Det måste ju vara Samuel L. Jackson and Friends. <laughs> det. Det, det, det. hade jag kallat det i alla fall om jag var, om jag var den som skulle namnge det. Mm. Ja, men det är snyggt. Rätt svar är B-Group Hug. Nej, men rätt. lägg av. Åh, oh, yes. vi <laughs> oh, 29-23. Ja. <clears throat> mm. Vilket av de här spelen har inte Naughty Dog utvecklat? Ja, oh, man var i... A. Fem. The Last of Us. B. Jacks, Jack and Dexter The Preccessor Legacy. C. Uncharted Golden Abyss. Eller D. Crash Bandicoot. Vad sa du? Vilket spel har... Vilka inte, inte. gjort? Naturdag. Vilka har de inte utvecklat? Åh. Åh. Fan. Oj, oj, oj, oj, oj. Ja, den lilla röda räven då. Crash Bandicoot. Åh. Det, Det har, han, har de säkert. Vad var ja, ABC? Vad var ABC? B Jack and Dexter The Precessor ah. Legacy, C Uncharted Golden Abyss. Ah. Ah. Någonting Ah. ser med att det är B. Barn är om du har rätt nu. Barn dig. Oh. Den är då för att höra rätt svar. Ja, oh, ut med det. Mm. Det är C Uncharted Golden oh. Abyss. Är oh ja, det, där eller där. Mm. det är PSP, PS Vita-spelet som Bands Studio utvecklade. Det vet direkt, jag att, vanliga att Det är vanliga är det. Det är det är spelet inte Alla andra mm. är deras. Mm. Lur. Då är det Danne igen då. Mm. Mm. Mm. Eh, den, den, var, den var luring Danne. faktiskt. Warner Bros erbjöd en känd regissör mm. att regissera 2011 Green Lantern. Innan Martin Campbell fick jobbet Vem var regissören? A. Quentin Tarantino B. Kevin Smith C. Peter Jackson Eller D. Christopher Nolan B. Kevin Smith Jag vill säga B Vilken var filmen? Green Lantern mm. Green Lantern va? Jag har, för jag, liksom, jag har så jävla svårt att se Peter Jackson Och det var Tarantino, Smith Och Jackson McCormick. och Nolan Jackson och Nolan uh, da. Da -da -da -da -da. Uh, Nolan Det är, det är Nolan. säkert Det är en Bara för att inte ska vara samma som Dan <laughs> Jag gillar att Dan har kört tre ben Och Nick har ja, kört tre Ja eller hur <laughs> Ja, varför inte? Förr då Men det båda fel, det man måste man må ju hitta rätt. rätt var svar var, var, var A. Quentin Tarantino. Jasså? Jaha. Han Jaha. Den ja. såg absolut inte komma faktiskt. Nej, Finna det hade, hade varit inte varit om han hade gjort den. <laughs> <laughs> Okej, då blir det färnan. Ja, visst. Under 1987 så släpptes två nummer. Nummer 592. År 593, där en geltinna vid namn Big Barda och en annan hjälte blir järntvättade till att göra porr. Vem var den manliga hjälten? A, Flash. B, Batman. C, Green Lantern eller D, Superman. Sa du i vilket universum det här var, eller Nej, det släpptes under 1987 och det var under okay. två nummer som det hette. Okej, oh. okej. Okay, okay. ja, ja. eh, och du sa Flash, Batman, Superman och... Green Lantern och Superman. Ja, oh, okej, okay, okej. Okay. Eh, jag hade ju velat sett eh, Porr med Flash så det lär ju bli flash, En är helt enkelt då, ja, då säger jag Green Lantern bara för att han kan Exakt. göra olika Magiska små leksaker ja. Mycket intressant Mycket intressant En använder ringen på ett speciellt sätt Och den andra gör en väldigt ja, men precis. Green Lanterns light ja. Tyvärr så hade båda fel Rätt svar var det Superman ja, Vilka jävla frågor då. Eller hur? Sista frågan, Danne. Mm, mm. I Street Fighter-universumet så finns det karaktärerna Guy och Cody som egentligen mm. är från ett annat spel. Vilket? A. Dynasty Warriors B. Street of Rage C. Final Fight eller D. Double Dragon Men Vad hette de, sa du? Guy och Cody Guy och Cody Namnen är så jävla bekanta. Guy och, Cody. Guy och Cody. Jag vill säga antingen Final Fight eller Double Dragon. Men vem av dem? Guy och Cody ja säga double dragon är double dragon mm. då tar jag final fight och du tar c final fight mm. det är säkert rätt ja jag vet inte varför men jag fastnade på det alternativet direkt när han läste upp det men... mm. Mm. och rätt svar är c final fight oh! det var det oh, fan också mm, ni, så fick skönt. Ett, <laughs> ni fick ett poäng i var 24 <laughs> till Färnan och 29 det går till inte bra nu. <laughs> Oh, det går inte bra Jag Kan inte hålla det eller avståndet ändå <laughs> Ja, så så sagt, nästa det vecka Jag ju... jäklar, nästa vecka Mm, precis så, då. så sagt, nästa vecka Tillägg och DLC Är det Grabbar, tack så mycket för det här avsnittet Tack skönt Och tack, tack, tack alla tackar. Ni som lyssnar så hörs vi ja, Nästa vecka helt enkelt mm. Hej då. Absolut Shingling! Hej då!